قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قراب الشهيد في الصحابي وهو شيخ قوم يقعد له و درجته النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ولاه با الصحابيه توجد وازيد من مرتبه و شرفه د بیا ته فایندا زکر الله 10 من غوړل جام بیا ته زکر سره مونږه وخت ویل د 50 د سیوی جو حانی سفر وی دغه پرزیداکه کلیو و سلم صلی الله علیه و سلم چې دا د هغه دی چې دا مو ځا شي ګور دی واه چې کړي وی ځا شي على قلب مياظم کله الزایات کی مخانصہ کان ناز و اذا غفلت کل حاصله شلوس و وسوسه دیور وسوسه یی چې دیو دیرا پرسترې وکړه الله دا وایي او اطمعی چې طالب بلاله رسول الله صلی الله علیه و سلم اخایې کوم ما کومه دغه په کومه په څنځه دی وایي چې په کې د تاخیر حیثیت درځي تکا تذکر کې د مجاهد د خلکو او مجاد میدان <تصحان> اوذااک د الله په راافینو ک داسې د د کشنا تان را پهونه کې او د باید کدي لکشنا وونه په می چې کمو د ټول وو کې د زنګل کې زنګل کې شنا سری را او ذاکر د الله بغافلینو ک داس دی لقدیوا او توهتییاه پور کې کم را کې ذااک د الله په کې ی الله م خ دوم جن نه خلاررم پورتتهتهپل ځای د ژنت نه دا د دبر د مخکې بعد د کاره کې کوه دیژونې دی په ذاکر الله غارې یو فرو لغعادده دی کوې پهې بهعاژم اللهرم برورت ته مخه کوې فازه یو غیاو د آدمې غیابانې په به نواعدم والعاجبب خل به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 والله بكاءه هو طلب تمام ما الله عليه سبحانه وتعالى كل شيء سبحانه وتعالى تمام الشيخ النجار دعاء دعاء كل شيء سبحانه وتعالى ظهر يوسي سكننوا سواني سوانو تجليس صفي سوى تقاريب فال فتقاله القلوب الله او ذكر يغمشني او دلو سوان چلے وغدا اللہ عدول لی وما من چید انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ خالا ولا جعاد بی سبیل اللہ خالا ولا یعظر بی سیدی حقاین حضرہ کتاب و اسماء اللہ تعالی مصد اعام ذکر تسکی روش و ناقی فضائل دکشو اوشک امدنو اسماء اللہ تاغیر تسکرہ کی در اللہ رب و رزت دار اسماعو سیفار اسماعی حسنا ربایی تعداد در اللہ رب و رزت منگا تر مخلوق سر تعلق کوئے لیو سیدری قسمانے یو ابدع دی بالخلق ابد یو ویلیو شالله تذلی شالله رب عزت دا خاراکه دې دې مخلوق ته الله پتذلیات دې یو حرکت دې لیدا حرکت دې لې لفت دې لې هغه دې کولو اسماء الحسنی اسماء او خوشن الله رب عزت په دې طریقې باندې پپل دانان خولی دی داانې خولی او پکستان د امبی اکرام راته ل تاراژم دي په دی باندې اللار پور زت بندې ګا د دانانې د بندهتهلق په باندې الله سره جوړ په ما باندې تا اللہ رب و رزتنا فیض حاصلے فیض حاصلے صدیع اسماء و ببارکت و بواسلہ ورن صدیع و جنات تا اسماء و حسناء صدیع جگمدن و نیرزیاد احتمام صوفی اکرام کی دیر اور صدیع جگمدن روحانیت کی دیر دیر اثارات تحصیل رید دے بودے ودی ازان کوئی کور یہ اوکو لفظی ترشو ہوئی بل لا غیر دا پراثی تک ازان کوئی کور لا مستقل معارفت پر معارفت تے سباندہ چی گمدنو بدی بان ازان کوئی کی معارفت تے رہی د واری پاتې راځي د دې باندې د معماری په اړه څلک تعریف سره ال مقصد اسماء الله الحسنه امنا د کندنو داگه واسمه حسناو باننی کہو مستقل کتاب دی مستقل کتاب دی دویم امام کوشیری چی دی تو بوه تب لطای کل اشارات چی دارا کن تذکیر دی لطای کل اشارات تباگی کی آغا دا دی اسمولی کل وضاحت کی دیغه کوله وضاحت دی دی ما خوشېره الله تعالی لطائف اشارات کی پچی بعضی وروفیون درم حافظ ابن قیم ابواب السیب کیه هم څه اشارې کړې په ټول سره کتابونو کې دا اسمع او سناو تیره کوله وضاحت دی دې دا تا شي په خپل ځای باندې سنا سواله دا هکړل کله کار د تیزرو په توګه څو شي طریقې سره دې ته په وجهو شو شو سياد صاحب د مشکاتو اسماء الحسنا کې کوم ذکر کوي یا کې ځنه دې سفرا شي یا جامع ده تدلیات وي تتدلیه تسوی جامعہ باندې غریث اسمیع اعظمو غریث تسوی اسمیع اعظمو چاکی ټول تدلیه کوي او چاکی اکثر تدلیه کوي غری باندې سرب اسمیع اعظم سشی وشی او په دې کې راځي ان للہ تعالی صفات او تسمیه اسمن اللہ یو کم سن مولدی په دا حاله او دا له تشریح دا بس موږ ته کوم تصویر راغله او څه د لیو اترالو لپاره راغله خو دا لیکندرو ته تحديد لپاره نه وي بلکې دا ته تشریح لپاره وي او اکثر دا تصدیق لپاره وسته مې اته الا واحده دارې دی ترکیয়া مړ اصواره په جننه چا چې کوم د دې احسانو پر له ونه جنته دي یا اصواره دې څو وخت باندې په اصواره د دې مړ کې ستوګي دا ورته مساحان باندې په مالات الله کې تاب البرکات المکیا تاريب و مقدمه كيبتداكي ودي اصابان اليرباس من اصواها ولان دادا مختصر يو لا اصاب الاقيدات اقيدة ودي ما اعتقاد لرلو منل دا جگن رو منل دا يو اصابان په هر وخت سره لږ زانو باندې عداوال د دې دقدر یادوال درې یې ساده د دې ویرت کول د اسماو سنا وین هر وره د دې قدر احساس د دې په مطالبه کوي باندې باندې په ځواب تعلق د دې زوی واريو ځان کې دې زوی واريو اثرات دي دې زوی واريو اثرات په درجه ولاتې دې زوی مطابق چې کومه مل له اور کې تا ټول و دې اثر کې راځي دغه کله وړه د چلې الله دې قال اذكروا الله الذي يذكركم فتشكروا نعمه الله عليه واذكروا الله العظيم لا اله الا هو رب العالمين صلوا وسلموا عليه وكن في السلام خوذ سلامتي اور ذ السلامتیہ یا سلامتیہ او قوم المومن امن ورقوم کے المومن تسدیق قوم کہ بے رعب قوم معجزات تسدیق قوم کہ تخفل کو رعب قوم معجزات موہمند کہ وان الموہمند نگرانی قوم کہ نگرانی قوم کہ علماء جدارہ متکبر حالت تنزلی تصور افکار و خیالات اور کے جیسے جن کے اور ایک قوم کے انوصار دکو کے الحاکم ہمارا راجہ پتا حلقان ذو الباسد رضق کمعون کے زیادہ اون کے خطکون کے پرککون کے زدترکون کے زدترکون کے یو لدن کے لدن کے حاکم انصافی حل عادل انصافی انصاف حقدار لہا قرکون کے باریک بین نریبی لگرد کے خبردار سباناک ناکاری حلقان ذو الباسد حقود لعظیم تبیر حقید لحقود لحقود فَالسَّنَدَ وَالْوَسِيلَةَ وَالْحَقِيقَةَ وَالْوُجُودَ وَالْوُجُودَ بِمَعْنَى الْوَاعِدُ فَأَوْرُ الْبَارِذِ فِي نَهْكَوْنْكِ أَوْ فَايْضُ بِمَعْنَى الْمَقُولُ بِالْبَارِذِ الْمَوْجُودُ إِشَارَةً إِلَى شَيْءٍ الْعَظِيمِ الْمجِيدِ إِجْزَازُ مَعَ الْبَاعِثِ وَالتَّكَوْنِ كَيْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ almo al boer májiko unque te zo falco allí aros tocó un desde lo falcorá al abuelo al áje aual al la áajer al la y no al lau ispani laví ha vuelto fiel que ungio al la al ágel camp uncio او بیا قبل یوم آغا الزاہر غالب پہرچا جا دا قدرت پیزبار سره دار سر ظاہر الباتی پیزبار دا ذات سرہ پڑتے الوالی متصرف قوی احتیار من المتعالی اچھت دا مشابہت دا مخلوقنا البرتی استان قوم کے طواب المنتقب الافور روح مالک المل بادشاہ دا اختیارمندباتشاہد، سل جلال والیکرام، المخصد الجامع، انسان کومکی رجمکومکی رقب قرآن، الغنی المغنی المانع و افضلات، المغنی مالدار اوم کے پیپروہ کومکی، الناج و نور الحالی، البدی والواقی، وارث و رشید السبیل، رسول اللہ، ایسا ربا سید تالی، <تصفح> ایسا ری اللہ، الله اكبر سبحان الله ولا اله الا الله وحده لا شريك له وذكرت دا سورته خالص اخلاص تطریبا دې دې اسيا اعظم وي دا الله بسم الله اعظم چې اډا شروع وکړ الله اومه دې داسي بیا الله لا اله الا الله تراد شتول دې دا وي په دې اسيا اعظم دباو پرا دي کلت دلیا تي دا جامع یا امیر دے، ثابت ایجابی دجلیه کیو کسليري، اور فولز دکذر دا شامل نه، کاری ابتادی کله خلق کی دجلیه نه، فلز دي. کزار دعوی به عجابا، چې کله چې الله ورکی سو واळे، چې کله بده ضواک چې الله قبل نه. معاذ الله تعالی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سلام الحمد لله يا سار او بديو سماوات بي ماده دا بي دره سر پیدا كونفي اسمانو زکا يا ذا الجلال والكرام يا حي يا اسلام سلام فرمائله لا الله بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن رحمان جکونه د ټول نړۍ ته د الله شفاعت باندې پایمه الله حی و قیوم د کائنات دې مدار لري دایې سي اعظم د را ټول جامع د تدلیات دی دې آیات چې کومه د دې سي اعظم شته محمد صلی الله السلام دعا کوم <سلام> الله کړه دا و د جنونو دا د عربو ورکوتی وخت تل <سؤال> وحود لا اله <سؤال> الا الله سبحانك من کوت الظالمين لا ميا د به عربو له مسلمانو فيه دا د تاسو اوس کووالې سمبا دا د پولتیاکی عثمانغا سر ځایي الفاظ تو به و بس د موږ هغه چې ماته ورزموږه دا نه کورزري چې ماته چې تاګو چې د تواقف جمهور لا اله الا الله سبحانك 1000 درويای دا وی اصل کې دا د ګوندلو مسئله د اقرار واه تا کې بدل لګي درې سوزلې ویلېای دا ایدلنه سول وړاندې یو ځلې ویلې او ګډې ویلې خبره وانه کویږي ګران بابا دا و چې دي کې د اعتقادات سلا شې د اعتقادات زری صدر څه کله به دریو د اعتقادات باندې بنده دې قبر او شوایو کې د دې دروازه په دې علاقہ د دې دروازه کې څه شکیږي ابل یو عقیدہ لا اله الا انت زماء اله سره بغیر دو دو دو بل نشته د مشکل دی چې یو راهای راځي زمو مشکل نه ترلاسه کوو څه عقیده دې دای اتخاری او دې ما عقیده پدې کول یو تا ګټه تاسو شریکو سره یعنی درځي ورڅوک نشته چې و باندې څه وخت کارو مې په ما کومه درځي او هغه دې قدر خپل هايش پیښ کوا پروت دې شریکو او نو نقصان هم شي پاجي چې له اندره چې جنیرو او په او بیا ما خپل اجازه راکای نه ودې نه څه و هغه راځي درې ماتی دا خپل اجدي پښوال خپل اجدي پښوال انني کونو نړیوالې ته هغه د باندې حالت استرای دعا الله قبلی چې کل دې کمونو باندې پوره سیږي حالت استقرار ته حالت استقرار یاو واقعي دغه شان ده هیڅ کیسه ازسباب د دېشتہ هیڅ کیسه په کارا په تلای د پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظاهري د هغه د نړۍ د روابط په هیڅ ذریعہ کې نه لیدل په شته استرایي حالات یاداره چې باندې استرایي حالت کې تصفهت و د سره دولت چې د سره بغلیشتا د سره دالو پارٹیستا او د ټاکنې د جرهولۍ د سبا کول مو تاسو سره او دایې هیڅ هم نشي کوله علاقه ډیره علامه ده پس د اختيار ځان موشار کړو اسباب او خپل قوتره كله شیڅومبا تعال قوه هلکه شامله د سبحان بس هر څه پرې خورام د ټاکه وخت چې باندې اورسي د دو دو دواء قبلیمی کلی دواء که زده دو دو فرور چاسته دی نظری شاکر شیخ سبح رحمه اللہ تعالی, تعالی و فرمه اللہ اخو منافق دی اللہ چلی اللہ دوچت پڑی دیو اعتمادی کو بلی فاسقا بودی وینا منافق تے زده دواء نا قبلیمی استراران چیشی استراران دواء قبلیمی انی کند من از ظالمین ما سره کمیره اوزده کم ننو لیکن نرا هم مستحقیم نرا هم سیمت مستحقیم څومره ما کب کم را او کړی شي چې دادری دې ساده ترجی او قصدي دې تاسو اوشي هغه سګین کبل دی والله نبی السلام و چې بیا د طالبو تجربيات دلې چې دا د کب درو را دلوي شي 1000 نو هغه خپل تجربه تي تو ارچا څنګه کب درو درغلي بله هر کو نه دي مشهور بو تنوع ولکه جا اي سي توهي سړي په پر شرير ضرورت ته با صبح دي نه ازمو بار ثبيت سيوي د وسړي ته څنګه له شرير حاجتي او ما ستن پرتياري کې د شپې هر کين او په ځان باندې او ساده روم و شي دا پر کي ساده روم دولو مات پلوش یو ماش پښتې د روه کمړشي او د ساده ګيولو ماته 3000 اقل د جریدي دیولو ماته 3000 پښتکینی یو له ځل لپاره خدایو شریف وای یو له ځل لپاره او په مناسب کې دا کلمه 1000 دلی وای 2000 هې کدار دلی جایز زوړ ته پر الله تسپارې په نیت د اعتکاف صدقه دا رحم وکړم له ساتنه نو قرانک خبرې ته ریچا تا د مجلس داوي من تاسې دې شته په سیده اعلان دې تاسې دې نو سنت دې عدالتانو تجربه کوي ان رسول الله خان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دې اجازه دینه وروه او صدق الله تعالی الله اته کو به ته ما دې اني بیا تا، دا وای چې لريا ګرد لګا، داسې چې ستوري لګیا، ته دا وای نبی اسلامي نه، ځونه دا ومه، په بل مؤمن بولي، دا مسلمان نه، هغه ته وګوره، تر دې سپېږی دیاري، په تلاوات کې قال نبي صلاة والسلام شروع شده في العواته وكيه يتسمع لحقيلته ثم جالتاب موسى يوموسى فالمسلس ومبعكين اس دعای فرق را فاللہم انی کشهدوك انت اللہ لا اله الا انتاحد فما ذا لم يرج ولم يولد ان يکلوك فرحل وقال رسول اللہ لقد سأل الله باسمه الذي اذا سئل به اعطا و اذا دعا به اجاب اسم اعظم سوالو صلی اللہ علیہ وسلم کله شیا جتو کله شو کچه اللہ علیہ الرحمۃ والشال الله ولا قبول یاکے بیمار دې لو کله رسول اوخبروهم د ما سمیمه کومنکا خبریکما صلی اللہ علیہ ثواب در دعوت او اما نبی علیہ السلام ته اوه ورو مبا اکبر تو قال خبر ورتو یقول د قول رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر مروه کده نبی علیہ السلام خبره د ما انت لیو لي اقونس ابي تزماج کمنه نه خالص روري دغه پليټک بنځيره دغه ما او په انټاليو ملي انټاليو څنګه لي اقونس ابي تزما خالص روري خبرتني خبرتني په هدي رسول الله صلي الله عليه وسلم تا وه بيان ترجيز اسلام صل الله عليه وسلم ظہ فکر چې دغه عبارت د نبی صلی الله علیه ورا وسلم د عربی دی ا اوله او اخره د نبی صلی الله علیه ورا وسلم په توګه ویل جواز بی پوشیز رو را تول جائی زیر کری